Părintele descrie aici uimit cum i s-a arătat lui Dumnezeu ca lui Pavel și Ștefan. Ce e nou în această minune care se săvârșește și acum? Dumnezeu voiește să se facă văzut și acum păcătoșilor. El care odinioară s-a suit și așezut pe tron în cerul părintesc unde rămâne ascuns, căci s-a ascuns de la ochii dumnezeiștilor apostoli și singur Ștefan a văzut, cum am auzit după aceea, cerurile deschise și a zis, Văd pe fiul stând la dreapta slavei tatălui. Fapte 7 cu 56 Și îndată e omorât cu pietre ca unul ce-ar fi hulit de înșiși învățătorii legii și moare legii firii și viețuiește în veci, dar el... Era apostol și era și sfințit și umplut întreg de Duhul cel preasfânt. Era la începutul propovăduirii, când mulțimea celor necredincioși care au crezut prin apostolii lui Hristos, au primit harul care era darul credinței. Dar acum, ce înseamnă acest lucru minunat care se săvârșește într-o mine? Ce vrea să fie înfricoșătoarea minune ce se petrece acum? Ce este modul iubirii de oameni care se arată acum această ciudată bogăție a bunătății ca un nou izvor al milei, care e cu mult mai mare decât cele petrecute odinioară? Căci mulți au fost miluiți de iubirea de oameni a lui Dumnezeu, dar și ei aduceau credința ca ceva al lor sau și alte virtuți și fapte bine primite, dar eu, văzându-mă lipsit de toate acestea, sunt uimit și nu pot suporta cele ce se săvârșesc cu mine, cel risipitor din pântecele maicii de către Dumnezeu, care a creat cu cuvântul toată zidirea, cele pe care mi-e frică să le și cuget, cu atât mai mult să le și scriu în cuvinte. Ce mână va împlini această liturghisire? Ce condeile va scrie? Ce cuvânt le va tălcui, Ce gură? Le va spune ce buze vor grăi cele ce se văd făcându-se în mine, săvârșindu-se în cursul întreg al zilei. De fapt, și în noaptea însă și în întunericul însuși, văd pe Hristos deschizându-mi în chip înfricoșător cerurile și pe El plecându-se spre mine și arătându-se mie împreună cu Tatăl și cu Duhul, lumina întreit sfântă. Una în cei trei și cei trei în una. Luminați sunt, neîndorielnic. Ei și cei trei sunt o lumină unică, Care luminează mai mult decât soarele sufletul meu Și luminează mintea mea mai înainte întunecată, Căci mintea mea nu vedea de la început cele ce le vede Și credeți-mă că era oarbă și nu vedea. Și de aceea mă uimește minunea mai mult când Duhul îmi deschide ochiul minții, mă mir cum îmi va da să văd și cum e văzut, căci El se arată celor ce văd ca lumina în lumină și cei ce văd îl văd iarăși pe El în lumină, căci cei ce văd văd în lumina Duhului și cei ce văd în acesta îl văd pe Fiul. Iar cel învrednicit să vadă pe fiul vede pe tatăl Ioan 14 cu 9. E ceea ce se săvârșește și acum, cum s-a spus în mine, și cele neînțelese le învăț în oarecare măsură? Și acum văd de departe frumusețile nevăzute, și neapropierea luminii, copleșirea slavei, mă uimește foarte, mă umple de frică. Deși nu văd decât o picătură din adâncul fără fund, dar în picătură se arată toată apa în calitatea și în cantitatea ei, ca dintr-un vârf de ciucure toată țesătura și, cum se zice, dintr-o unghie fiara leul, așa văd și îmbrățișez în puțin întregul. Și mă închin lui însuși. Lui Hristos Dumnezeul meu, aceasta a dat cugetării mele o mică mângâiere, încât nu m-am aprins și nu m-am topit, ca ceara de foc, cum a zis prorocul Miheia 1 cu 4. E bine că e departe de mine locul neapropiat și că sunt ținut în mijlocul întunericului și sunt ascuns în el, ca să privesc ca printr-o mică deschizătură și totuși să amețesc. Aflându-mă în această stare și cu mintea ocupată și părându-mi că-mi fixez privirea în cer Și tremurând ca nu cumva arătându-mi se mai mult să mă topească L-am aflat pe el, pe care îl priveam de departe, pe care Ștefan l-a văzut deschisându-se cerurile Și pe care Pavel, văzându-l mai târziu, a orbit L-am văzut cu adevărat întreg, ca foc în mijlocul inimii mele Astfel, cu tremurat de minune și înfricoșat puternic, mi-am ieșit din mine, m-am pierdut întreg neștiind ce să fac și, n-putând suporta copleșirea slavei, m-am întors și m-am refugiat în noaptea simțirilor de aici și, acoperit de gânduri, m-am ascuns în ele ca într-un mormânt și, în loc de piatră, punându-mi acest trup foarte greu deasupra, m-am acoperit, Socotind să mă ascund De cel ce e pretutindeni Și care m-a o dinioară Pe mine cel mort și îngropat Căci tremurând și neputând privi Spre slava lui Am preferat să intru Și să rămân în Și să locuiesc cu morții Trăind cu eu însumi în mormânt Decât să fiu ars Și să pier întreg Astfel trebuie să plâng eu Risipitorul Că am pierdut pe cel dorit și am ajuns să zac în mormânt, dar trăind ca un mort sub pământ, acoperit de piatră, am aflat viața pe Dumnezeu însuși, pe Cel ce dă viață, căruia se cuvine slava și cinstea, acum și în veci. Amin.